You want Western, this is Western. <laughs> senyores i senyors, bon dia aquest és el programa número 2 del Tapesport de l'era independentista, perdó retallada, període del qui paga descansa però al qui cobra hum, també, programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla dia 2 què com va què us sembla? S'hi va prou bé, oi? Bé, i quasi, quasi no fa ni soroll. Què diu? Que no... Que, que, que quasi, quasi no fa ni soroll. Que no fa què? Que quan, senyores, volen fer sortir el favor de sortir de Home, que després no ens entenem. Li fotem la culpa al presentador. Avui dissabte 15 de setembre de 2012 són les 12 i 48 minuts amb una temperatura de 23.9 graus centígrads, una humitat del 33% i una pressió atmosfèrica de 1.012.8 hectopascals. Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Prorreix Emissora Municipal. Avui, què està dient? És que fot un soroll que no ho vegis pel 107.3 de la vostra FM. Anem bé, eh? Com qui diu, acabem de treure treure'ns al cinturón i ja us hem hagut de donar el primer avís. Això no us penseu pas, perquè el segon avís, al carrer, amb la corresponent amonestació, que es queda el següent dia sense jugar. És com si a l'oca caigessis al laberint... És que això del futbol és com l'oca. Treus 3-6-1 i te'n vas cap a casa. Una falta mal intencionada seria caure a la presó. I la mort, caure a la casella de la mort, seria... seria, seria com l'última cosa que faríem... <ríe> No hem de ser tan dràstics, tampoc, eh? Això tan sols passa en el món de l'oca. En el món de futbol passen d'altres coses. No us penseu pas. Agafades, patades, trepitjades. I si estàs de sort, fins i tot et poden ficar el dit al l'ull. i mentre esperem la independència que també porta el mateix camí que el del rescat als amics del país veí, eh? Una, no sé si la coneixereu una tal Espanya Ostres, que l'he dit a mena y i per la bé l'hem de dir a menya la veritat és que són hàbils, eh? Repetir, repeteixo, són hàbils, eh? Van tenir la brillant idea de posar la seva lliga de baloncesto la enya i si els Estats Units no sé per què ho dic amb tant èmfasi, Estats Units. Potser perquè aquí no som ni Estats ni Units. Doncs això li diuen NBA. Doncs a Espanya van ficar la NBA. A-A-A. Ah, ah, ah. De fet, els catalans som una mica rarots. Més o menys ja sé donar bé la meva raresa. Quan en castellà li diuen baloncesto, així de fàcil, nosaltres, els catalans, li diem bàsquet, així de difícil. I no serà perquè no diguem cistella, amb lo maco que seria bàsquet cistella, oi? Doncs no, Bàsquet mania! no sé si és una mania o no estic parlant pel tema de la canzoneta. però la qüestió és que ens hi anem acostant no sé si és una mania o no estic parlant pel tema de dedicar-la però la qüestió és posar-la no sé si és una mania o no estic parlant de desitjar que us agradi però la qüestió és que soni I això és el que farem des de Memphis, un dels bluesmans més reconeguts del país, i no podria ser un altre que Màgica de Slim, amb un dels molts temes que té per posar. Hem triat aquest arxiconegut tema, tema, Mustang Sally. No sé si és una mania o no. Salutacions cordials. Una no. És, una mio, és... No. és una mania o no? És una mania o no? És una mania o no? És you better slow your Mustang down da oh. Anem molt ràpidament a repassar la resta de components d'aquesta plantilla que tenim en aquest programa. Mariona, bon dia! Molt bon dia, audiència de Ràdio Forreig. Com esteu? Hola! Jaume, bon dia! Bon dia! Bon dia, eh, Ramon. Molt bon dia. Avui no tenim el Josep per, eh, Ros... ai, no, senyal pardó, Josep, però senyal sí que el tindrem. Patriem després de la publicitat i que parlarem amb ell de tot el futbol sala Gironella perquè hi ja ha hagut canvis, hi han moltes coses i hem de parlar una miqueta per veure ja com s'estan anant, per quin camí anem marxant, eh? Ramon, doncs el teu germà no ha pogut venir avui, eh? No. Per això ha enviat el, el germà petit, eh? Sí. A Crisquil Albert, eh. Llavors els temes aquests del motor que m'has comentat abans i pots comentar amb ell. Vale. Sí? Sí. Tenim la notícia està buscant l'última hora aquí a al costat, eh? On tenim els ordinadors. Nosaltres a nosaltres parlar, com sempre, moltes gràcies, després parlem amb tots ells, eh? Més llarg i tendit. Eh? Anem a parlar de l'agenda del cap de setmana, perquè fa el els partits, els pastits, eh? Els pastits són el que voldria un pastís, eh? Partits del dissabte, dia 15 de diumenge, 16 de setembre, pel que fa el pre-Benjamí A, eh, jugaven a les 11 a eh, eh, Futbol Club Joanenc, Club Esportiu Porreig, no en sabem resultat, el pre-Benjamí B, jugaven a Vinyó, Club Esportiu a Vinyó, Club esportiu Porreig també començava a les 11, tampoc en sabem res, el Benjamí a començava aquí a Municipal de Porreig, a partir de dos quarts de 12, Club Esportiu Porreig a la mitja part, eh, Club Esportiu Porreig 3, Club Futbol Igualada 1, pel fa el Benjamí B, partit acabat, Club Esportiu Perreix, Municipal, eh? Club Esportiu porreig 12. Club Esportiu Súria, 2. Pel que fa a l'Avià, aquí al Municipal, Club Esportiu Porreix, 0. Club Esportiu Súria, 4. També el partit està acabat, eh? L'Alaví B, que jugaran aquí a Avià. Per això, jugaran a Avià. Juguem contra l'Avià, però al camp de Gironella, a partir d'un quart de 12. Unió Esportiva, Avià, Club Esportiu Porreix. Pel que fa la categoria infantil, a partir de 3 quarts de 3, a partir de 3 quarts de 3, Club Esportiu Súria, Club Esportiu Porreig, perquè fa la categoria cadet, ens n'hem al partit, ja que es juga diumenge, eh, a partir de 2 quarts d'un... 2 de... <fixi> quarts d'una eh, mare meva. Això, cadet, Tech, Futbol Club Joan, eh? Club Esportiu Porreig, el juvenil que juga avui aquí al Municipal de Porreig a partir de les 4, Club Esportiu Porreig, Unió Esportiva Vià, Déu-n'hi-do el partidon, eh? Avui a les 4 aquí el al Municipal de Porreig, eh? Un derbi per todo lo alto, eh? A l'elevi infantil femení. I però és que diguin els d'Espanya, que no els estimem, eh? Menys pel que fa, per, per mi, parlo bastant amb la seva llengua, eh? El que fa, dos quarts de 12, com dèiem, l'elevi infantil femení estava jugant aquí el Club el Municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig un Club de Futbol Igualada 2, el cadet juvenil femení jugarà demà a partir de les 11 del matí Club Esportiu Mollà, Club Esportiu Porreig i tancarem la nostra agenda amb el sènior femení que fa un partit d'aquests així, eh? Aquí a Porreig el dissabte a partir de les 6 Club Esportiu Porreig, Club Esportiu Manresa Déu n'hi també el rival i demà a partir de dos quarts d'una també aquí al municipal Club Esportiu Porreig Unió Esportiva Castellnou And the same to me like down and me. I ja no tenim temps per més, ja eh? som la una Anem a tocar el tema de la pasta rufa Fins ara Estàs sintonitzant Ràdio Proreig 107.3 FM yeah.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 Residència Sarp Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Vine Gratja Carboa, t'ajudarem a fer front a la crisi.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 s'acaba la publicitat i doncs anem a parlar, com diem dit, eh, amb el Josep Rossinyol, que de moment encara ens en parlarà ell del futbol salari perquè hi ha alguns molts canvis uh, aviam que ens explica ell, Josep Rossinyol, bon dia Hola, bon dia, bon dia És així, no? Ha passat moltes coses, no, aquest estiu? Bueno, moltes no. coses Cas amb casabituds amb bé S'ha acabat bé Sí, sí, s'ha acabat bé S'acabarà bé, bé, perquè avui Avui és el dia que, que, serà, que sortirà la presidenta, perquè només hi ha una candidatura, sí, sí. Estem a Lliga i presidenta, eh? Sí, sí. Perquè, això, això com a femenins però els masculins segueixen, Jaume? No, no, no, el masculí no. El masculí no segueixen perquè havia de pujar a Nacional, i és clar a Nacional és molt complicat, primera perquè és molt car. I en aquest moment, doncs, el club va creure que no, no pujessin i esclar, els jugadors que, que teníem que n'hi de bastant nivell al no pujar nacional la majoria van, van, però, els van els van buscar i els van empentar i, i el, els que marcaven les diferències esclar, han marxat amb d'altres equips uh -huh. i en principi doncs, aquest any es va creure que per la part econòmica mere millor no jugar i concentrar-se molt femani. Molt bé, molt bé Josep. Uh, llavors, uh, anem a parlar del femení i d'aquesta presidenta, única candidatura que hi ha gut i no m'estranya, no? Perquè és un gasto enorme aquest equip, no? Per a una sí. comarca com nosaltres, com nosaltres, no? Que trobar uns o jugar aquí a màxim nivell. Sí, com estan fent, perquè és complicat tot, és complicat trobar esponsors, trobar gent que posi diners i, i, i trobar equips que puguin jugar aquesta categoria, perquè ojo, sí. tenim un bon equip, aquí Gironella Bueno, també, eh? és que esponsors, pràcticament doncs n'hi ha pocs, són petits perquè, bueno, és, és, de bon, és de bon és de bon suposar i tothom ho sap entendre, això, És clar és un moment que la gent no està per, per, per fer gaires floritures, per tant el Gironella s'ha aguantat gràcies a la voluntat d'unes quantes persones que han dit, va, tirem endavant i llavors al sortir la, la Fina que és la Fina Lledó que la és la, la de presidenta. Construccions Caral també uh -huh. uh, bueno doncs ha semblat que s'havia de provar de tirar endavant perquè a més a més no seríem haguéssim pas sols amb un hipotètic de, amb un hipotètic que ha hagut de desaparèixer ui, el Gironella ui. perquè el Caja Sur Córdova sí que s'ha trobat que ha hagut de baixar, no? no el car que, pogut... que surcorda... No, no, és que no ha hagut de baixar. És que ja, no... És que ja no... no es va inscriure. O sigui, en principi va inscriure uh -huh. i després, al no lograr espònsors, van dir que ha de renunciar. O sigui que el problema ha sigut que com que va, rusiar, va, va renunciar quan hi havia les llistes fetes, o que ara eh, la, la, la categoria de primera espanyola ha quedat amb un, amb un equip menys i ara cada setmana hi haurà un partit de descans per falta del Còrdoba. Va ser molt precipitat, això. Uh -huh. Bé, bueno, ara que podem parlar de moment en positiu. Bé, bueno, perquè ara que em dius això, Junyet uh -huh. també... El Saragossa també va ser un altre que va saltar, també, eh? Carai. El gran sí, sí. Saragossa també aquest any, doncs, ha, ha desistit d'anar de, a competició. A, anirà amb una tercera, eh? Amb una tercera divisió espanyola i encara perquè, bueno... Unes quantes jugadores de Saragossa, doncs, mira, de baix nivell, han tirat endavant sense... Però el Saragossa ha desaparegut a eh, primera divisió espanyola, eh? L'any passat ja, ja, mes... va re, ja va quedar re Però aquest any era pogut tornar a jugar, al retirar-se al Còrdoba, ja era pogut tornar a jugar, però és que ja no han volgut ni ja, provar-ho. Ja no han volgut ni provar-ho. Uh -huh. no provar uh -huh. En teoria, amb ciutats que, tan grans com Saragossa, oi? Que, que, que sembla que puguin que puguin tenir més recursos. S'ha de veure abocats a, a, a la desaparició, eh? El Saragossa l'any passat va anar molt malament, ho va agafar una presidenta, una, una senyora, una dona, uh -huh. i segons ella ja ha posat 7.000 euros, i esclar, i aquest any no n'hi va voler posar més. I com que no va sortir ningú, és el mateix que passava al Gironella. Si, no si no hagués sortit la fina de do, doncs que ella va arribar, jo ja faré presidenta de, de gent a darrere per anar ajudant i per això ja n'hi ha. Però és clar la presidència ningú volia fer per perquè aquest any era un molt complicat. I aquesta noia ha sigut una noia d'empenta i gràcies també a tots plegats que hi ha hagut col·laboració amb aquella noia, l'Ajuntament també també la va, va pujar molt, no, eh, econòmicament suposo que no massa perquè ara tampoc pot caire l'Ajuntament. Però gràcies a presentar-se a la fina de dos, si no també estava perdut el que eh? Estava perdut. Ningú es volia posar davant. Uh -huh. És que no m'estanya. És molt aquí, maco, és aquí. molt maco, és molt maco i ningú es volia posar davant. Jo, em vaig, jo el dia que hi vaig parlar, perquè em va demanar per col·laboració, per jo, em va dir, dius que em sap greu, esclar, em sap greu que l'equip es perdi i bueno, jo faré el que podré, esclar, noia que no és professora de futbol gaire, no hi entén, però com que tenia unes quatre les coordinadores que van molt bé... Uh -huh. La van animar, doncs, que hi ha diferent la feina de federació i la feina més grossa, que era, era això és la que tingués la cara, i el Jornal ha tirat endavant. I, en principi, en principi sembla amb un equipet que va bastant bé. En ben sembla ben... que un equipet que va bastant bé, però, però, però tenim algunes sí, baixes ja pel primer molt, partit, eh? Sí, molt, molt. Sí, ha sigut una real llàstima. L'Anna Bosch. L'Anna és una llàstima, perquè era bona jugadora. A més, a més, una noia molt molt disciplinada, una noia molt intel·ligenta, perquè ja també té oposicions de professora, uh -huh. I, i ara i ara fent un entreno, es va, es va espatllar al menís, bueno, es va, jo, jo bueno, em penso que s'haurà passar pel, pel, pel quiròfon, bueno, el quiròfon, ara fan allò la, que no, no, no odren, però bueno, és igual. Sí, Surada sí, l'atroscòpia, al ja. una cosa d'aquesta. Sí, no? l'atroscòpia, vol dir que ja són tres mesos. Perquè clar, és que... Pràcticament són tres mesos. Exacte. Jo però... sé perquè el meu net, al meu net també li va passar, i, i diuen un mes, bueno, un mes a, a operar i posar el peu a terra i començar a fer coses, però és clar. abans no es pot entrenar doncs ha de ser dos mesos i pico i abans em podrà jugar, seran tres mesos com a, com, a, com a mínim jo em penso que seran més de tres mesos és clar que aquest nivell no és un nivell d'estar per casa, clar. i per una altra banda també la l'Elòlia Bertran sí, l'Elòlia Bertran, bueno, aquesta noia era nova de l'any passat mm -hmm. aquesta noia... Home, esclar, es trobarà a faltar perquè és una noia, doncs, d'aquestes que, que progressava, una noia que els agradava, una noia que va venir aquí a de, de categories inferiors, venia de les plugues, i, i esclar, elles, aquestes noies que tenen nivell, és el seu hobby, és la seva il·lusió tirar endavant, perquè a més a més ja tenen plaça. I ara també ens ha fugut. Però oh, bueno, l'Aulà Libertran pot serà de les que menys es trobarà eh, per com, com a, a definir, però esclar... El problema serà és que llavors ja menys descans de les altres i, i una petita lesió d'una ja es queda amb l'equip molt marmat, sí, sí. I ara, clar, aquests dos, aquests dos contratemps que hem tingut eh, quasi-casi ens obliga a agafar gent. Bueno, sembla que l'entrenador eh, li per semblava... Una altra, una altra, una altra cosa, l'entrenador segueix. Sí, sí, sí. El Robert Carrera segueix. El, el, el, el Carrera segueix. Ell va dir, ell quan, quan va passar tot això... Uh, jo, bueno, jo no hi vaig parlar perquè no sou jo que hi haig de parlar molt menys, uh -huh. però ell es va, es va fer venir de manera incondicional eh? amb les condicions que fosin per tirar endavant aquí a la primera clar, passa que, uh, uh, el que no tira endavant és, és l'únic equip encara just, que hi ha aquí a Catalunya i aquests entrenadors també els fa gràcia això perquè també s'hi promocionen I, i més a més aquest noi és de carrera de TINES, vol dir que també és un noi que això li va molt bé de cara a la seva, al seu currículum però bueno el que hi ha. Avui serà un dia de... I llavors, a part de les baixes, Josep, a part de les baixes ara eh, que estem tocant mals rotllos, per dir una mica, la Marga Mas, que ha abandonat el futbol sala, oi? Sí, la Marga... Mira que és una llàstima, noia, que no era una noia que s'havia de conèixer. És una noia que s'havia de conèixer. Bueno, ja sé que la gent són bons quan s'ha mort, però, bueno, ella no s'ha mort, s'ha eh? plegat. <ríe> però és una nena que jo, inclús jo, personalment, li tenia un, un apreci, perquè era molt, molt educada, era intel·ligent, perquè també tenia carrera, també tenia diners, però, a més a més, era una noia molt agraïda, una noia que disfrutava, uh -huh. i ara, és esclar, ella, aquí a Barcelona, doncs, que no li deu haver fallat la feina, i ara se n'han tornat a Mallorca. I la Berta sí, Velasco. Exacte. I la Berta Velasco, que ens ha anat a l'Orbina. Sí, la Berta, la Berta també no va marxar pel Gironeta, perquè la Berta, mira, el Gironeta, el que passa que allà li van prometre econòmicament bastants diners, bastants diners, jo no estic autoritzat a dir-ho, però sí, més o menys, el que li van prometre, que m'ho va dir, com a dir els de cara seva, uh -huh. però esclar, no puc dir-ho perquè no, no... És una cosa que m'ho van dir a i també és lleig, clar, que ara jo ho fes públic. Però clar li van donar pues mira, una, una setmaneteta que, que no està malament, que molta gent treballant no la guanyen, uh -huh. i com que tenia feina aquí a Barcelona també, aquella noia és molt intel·ligenta, aquella noia havia sigut, bueno, havia sigut, va fer carrera de matemàtiques, va ser carrera de dret, i, i te, estava treballant i ja també li va fallar la feina, i se'n va anar a Pamplona. Sí, aquella sí que vam perdre, un, un element boníssim, boníssim també com la Magda, uh -huh. Ja veurem aquest any que ens hauràn de veure. La Clàudia i la neta que serà la que s'haurà de portar la carga. Ara hi havia la Bosca que també guira, que era tibat del carro i ara la Bosca ens ha fallat Però bueno, no, no, a veure, penseu, que tenim, penseu que tenim, que tenim, sí, sí, sí. A, a, tenim. aquestes altres dues nenes, aquelles altres dues nenes que era aquella basca, uh -huh. i, i bueno, que, que, que va ser... que la, la, va anar internacional a l'universitat que va anar a fer un, un torneig a l'Agentologia en tenim dues més que també van molt bé eh? i la que ha bueno, d'ocupar el lloc de la, de la Marga Mas que és la Corin, per això s'ha fitxat la Pibola sí, eh, bueno, aquella noia, la Corin és una noia que és clar jugava en categoria inferior havia jugat amb el Saragossa uh -huh. però esclar, el Saragossa ni com que va anar tan malament vol dir que ja té nivell ara també s'ha de veure com s'adapta Aleshores, si s'ha fixat una portera més jove... La Natàlia. Per, la, sí, la Natàlia, per suplir la Noé, que la Noé era una persona que també ja tenia... No, no és que fos gran, però bueno, ella va plegar ja pel... Perquè també li anava molt malament a fer els clasaments, la feina, que a mi m'agradava molt pròs veure aquesta nena, la Natàlia. Els petits amistosos que ha fet, que va jugar el dia que van jugar a Santelles, i, i sembla ser que que diuen que és una nena molt bé de part de Portida. Em farà gràcies de veure el dia que la facin jugar, perquè és de categories inferiors, que passa el de set anys i jove. Uh -huh. S'ha oh. de veure. S'ha d'anar pujant. Sí, sí. Uh, Josep, i bé, bueno, doncs amb tot això, avui a partir de les 6 de la tarda contra el Ponte Hurense, que és Gironella. Sí, sí, la, sí, sí, sí. Sí, el Ponte Hurense no s'ha ja reforçat amb una noia, amb la Sarita, però s'ha de veure també veure com respondre, perquè avui massa fitxatges a part de l'ètic de Madrid que va fitxar i, i del pont és clar tothom això de pagar no doncs hi ha anat no gaire bé uh -huh. i potser tindrem sort aquest any que no hi ha hagut masses masses primes i masses coses bueno, ja veurem, s'ha de, veure, de veure nosaltres esperem que vingui molta gent avui al pavelló de Gironella a partir del 6 com l'any passat Eh, que l'any passat s'estaven molt contents, no? La gent, sí, eh? l'any passat hi havia moltíssima gent, però, bueno, però l'any passat no vam haver-te cap partit aquí Gironella. Va ser un, un, una excepció perquè home, va ser una excepció perquè també eh, teníem unes jugadores que ara estaven al ple, al ple de, la seva, de la seva maduresa, perquè ens entenguem. I havia la de Lasco, llàstima que ha marxat, no cal pas dir l'Anna Costa, l'Anna, la, aquesta l'Anna Bo, la Claudi, no cal dir-ho perquè aquella ja és un internacional súper. Però no, ja ho veurem ja ho veurem. Es veurà avui a partir de la 6, tu, Josep, segur que no fallaràs. Sí, jo també demano... Bueno, no tinc de demanar res, perquè la gent no els hi ha pas de dir res, però sí que fora maco, per elles i tot, que avui el sé la presentació i tant pública per dir les però clar jo no puc demanar perquè a la gent ja saben què han de fer. Jo crec que sí, perquè aquelles grades s'han de tornar a muntar totes ara, eh? Sí, esclar, de l'11 de setembre les han d'esmuntar, sí, sí. Ah, sí. han de muntar totes perquè a la gent que vindrà, doncs... Pues... Ben bueno, a veure si aquest any disfrutarem quan l'any passat perquè l'any passat no havies pas d'anar al camp del Barça per disfrutar ja, <ríe> sí, passat, sí. aquí es veia un, un futbol de, d'alt nivell i la presidenta bé a veure partits? home, avui s'ha de proclamar com que no hi ha cap candidatura automàticament ja quedarà president. Oh. perquè no, no s'ha presentat ningú més però m'està clar que ha de venir avui, avui l'hem més a més. I em penso que també hi hem de parlar una mica per donar-li ànimos Pues sí. ara és una noia pues sí. que ja, ja és molt dinàmica eh? és una noia molt dinàmica que ja, ja està, sempre s'ha ficat s'ha ficat amb coses que el poble sempre ha, tingut, sempre ha tingut activitat amb música i bueno s'ha de veure, de veure com, com tirarem la part econòmica, la part econòmica que es puguin anar pagant els desplaçaments i, la, i, i, i, i el menjar també ja han estat molt aquest any també es veu que miraran d'anar els mínims que puguin els desplaçaments Aquí tampoc no vindran, perquè venien a vegades a dinar aquí, intentaran no venir, però anar ajustant preus, com ha fet tothom, eh? Uh -huh. Com ha fet tothom. Sí, sí, s'ho ha d'anar mirant tot. si aviam si aconseguim, si aconseguim eh, a, a, a, a algun premi anhelat, eh? Que ja que estem, tants anys que portem aquí, des del 2004, em sembla a mi, eh? Des de mes o sigui, 4 que estem a la primera divisió, eh? Del futbol sala Gironella, la màxima categoria, eh? Bueno, avui solia de guanyar. Avui solia de guanyar. I després ja veurem els altres equips com reaccionaran aquest any. Jo em penso que nosaltres, l'equip que hi Gironella, no, home, si, si comencem lesions com ara, amb dues, mm. especialment l'Anna Bosch, que aquesta sí que em dol. Em dol, primera, perquè també és una noia que va a l'unimperi, a part que és intel·ligent, és una noia que, que és molt, molt molt amable, molt intel·ligent, molt molt de casa, és una noia que serveix molt, i és esclar, i aquestes són les que fan feina, perquè... No, no, no, no tenen complexes però bueno, s'ha de veure, de veure. Bueno, Josep, que tingueu veure. tota la sort del món nosaltres estarem sempre amb vosaltres i més, i més endavant anem trucant i veiem com estan anant esportivament al Gironella, que esperem que, que vagi bé Digem, Avui somprim el clavelló i els animem, adeure Sí, home, sí, Josep, avui n'hi ha gent Va, Gràcies a vosaltres vagi bé. Molt bon dia, bon dia hora. I a la tele no fan i surto al carrer Hola, molt bon dia! Has sentit el no? que deia? la tele no fan res. I surto al carrer. Jaume i jo estàvem recordant el nostres <fixi> temps d'infància, sí. quan encara érem més xics i encara estàvem més bojos que ara. Imagina't. <fixi> Uuuh, eh, això és inaugmentable, eh? No és pas aquí la, aquí a l'estudi. Estàvem molt amament, eh? Malament, eh? Ja, home, ens malament. pagàvem molt. Però <fixi> també a... estimàvem. Bueno, l'estimava, però, però ens ah. fotíem d'hòsties. Ai, que macos. Ens, ens, ens cascaven molt. Molt bé. En sèrio, ell m'entrepa dels cabells i jo li fotia hòsties. <ríe> bueno, cada, mira, cada, cadascú la seva tàctica, eh? Escolteu, doncs, Jaume, ràpidament anem a per repassar l'agenda. Començarem per baix de tot, encara que no jugui ningú, però recordarem que hi ha aquestes entitats i que, en teoria, han d'anar naixent al seu temps... I començarem pels d'Arts, Lliga divisió d'Honor, i club, tenim... El club de d'Arts La Xarxa. El club d'Arts La Xarxa, que anant bé, anant bé, anant bé, no començarà fins a mitjans d'octubre. L'envol, aquí no hi tens el que hi teníem. Tu te'n no. recordes el que teníem? No. Uh, un equip que juga a la tercera catalana, preferent senyor masculina, i és el de la capital, el club en vol que també de moment no se'n sap res, perquè no han començat encara el seu, el seu calendari de competició, eh? El bàsquet femení, que teníem dos integrants. a eh? La tercera catalana femenina, eh, grup 3. Tampoc et sonen quines, no. eh? una Un era Club Bàsquet Prorets, l'altre inforber. Bàsquet Berga, femení, eh? Parlem. I el, el, el, el masculí sí que tinc. El que tenim ara... Deixa'm posar... Posa el James Bond, no no? No. no. Quin? Posarem la sintonia de bàsquet. Let's go! Vinga Ramon, passa cap allà dins que m'has de parlar d'alguna cosa de la Manresa eh? però mentre amb el Jaume gent de primera catalana grup 2, primera jornada Bàsquet Cores A eh? Informer Bàsquet Berga Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de vuit eh, no sé on és, eh? això del Cores el sènior B grup 3 que van de repassar l'agenda el sèrior B grup 3 que teníem el club bàsquet por Reig. i la lliga BAP lliga de bàsquet aficionat que també estarà la primera jornada, però no sabem quan, eh? També suposo que a partir de l'octubre començaran a néixer totes aquestes altres entitats. Ramon, doncs què m'havies de dir del bàsquet Manresa? Alguna cosa relacionada, eh? Sí, que el bàsquet Manresa ha deixat escapar una gran estrella com Dolmen, que és un gran tipista però també ha fitxat de molt bons. Bé, Dustin Dolmen, eh? Se n'ha anat a València. Sí, a València. Molt bé, alguna cosa... Alguna altra cosa més? Bueno, que el... el bueno, del Barça... Va, digue'm alguna cosa del Barça. Va, Ramon, perquè m'has fet que amb aquesta cada llàstima que m'has dit... Que, bueno, el 22 de setembre a les 7 jugarà contra el València. 22 de setembre, bueno, aquí al Palau. Sí, crec que sí. Molt bé, doncs eh, dit això, Ramon, moltes gràcies. Anirem a passar... És que ara ho tinc tot perdut, eh? Ens faria falta ens faria falta, per parlar d'aquest tema, aquesta altra sintonia. Sí, Efectivament, companys, aquesta és la sintonia del futbol sala d'aquí a la comarca del Borgadà. I començarem pel futbol sala femení. I aquest partit que estàvem parlant amb el Jair Brussinyol, que tindrà lloc avui al Poballó de Gironella a partir de les 6 de la tarda, que és primera divisió femenina, primera jornada. Futbol sala Gironella, Ponte Ourense. Ponte bien, que ah. te vamos a dar aquí, eh? Tercera femenina, grup 3, primera jornada. Aquest ja tenim, ja tenim data, data però encara ens queda la setmana vinent, oi? Uh, sí. per, per la setmana vinent serà... El següent reclut de futbol, sala, i el futbol sala de tens que serres. Pel que fa al futbol, sala masculí, territorial catalana, grup 4. Aquests estaran una miqueta, miqueta més, perdó, primera jornada. Però ja hi tenim els calendaris, no com amb els altres amb les altres entitats eh, que no ha pogut consultar amb la web però no ens sortia el, els, els emparellaments amb aquest sí que hi és concretament el futbol sala masculí la primera divisió no, territorial catalana grup 4 Jaume aquí hi haurà el Sant Lorenzo Unión Deportiva Futbol Sala i el Vaganés aquest partit per això jugarà el 21 d'octubre Encara el... ha de ploure bastant sí, eh? es jugarà el pavelló municipal de Cacerres no no, jugarà... no perdó de Sant Lorenzo no, Sant Lorenzo eh Primera divisió territorial, grup 3, també serà la primera de la seva jornada. El futbol salapés, imaginer, Cacerres i la Palma, i la Palma, PB. La Palma, prou bé, no? La Palma, prou bé, no? Quasi que ens hauríem de ficar aquella de, del el bueno el feo i el malo, eh? Aquest partit també jugarà el 20 d'octubre. Segona divisió territorial, grup 2, primera... Eh, no hem dit, no hem dit el camp... Bueno, falta molt, eh? El provelló com, municipal de Cacerres. Molt bé, doncs el provelló municipal de Cacerres el primer partit, que hem de trucar al provelló municipal de Cacerres, però com que em va caure el mòbil al mar, no recordo, <laughs> ara tinc que fer una altra vegada tots els contactes, molts contactes de nou, eh? Perquè no va quedar res, no va quedar ni, ni, ni la targeta. Eh? Segona divisió, 3 del grup 2, primera jornada. Club de, de Futbol Sala, Ciutat de Berga, Futbol Sala, Cerdanyolista, Isabel B. Aquest partit també, doncs, com comptes els altres, que carai, a partir de l'octubre, el eh, 20 d'octubre. I el següent, Jaume? El següent és el Champion Floresta Futbol Sala i la Poble de Lillet Club de Futbol Sala. Molt bé, doncs amb això tanquem la nostra agenda, Jaume, i després parlarem... després ens tornarem a retrobar per parlar de... Del futbol. Del futbol, d'acord? Vale? Fins ara, doncs. Fins ara. Doncs seguim. A l'Ametlla parlarem de cross. L'Ametlla serveix el seu 24è cross demà al matí, eh? Des de les dos quarts de deu, amb les curses de promoció, es disputarà el cross que tindrà lloc a partir d'un quart d'onze, la competició absoluta de, amb 10 quilòmetres de recorregut. D'entre els més de 300 atletes que hi participaran, destaca la presència dels magrebins Abdeslam el-Owabi i Samir Ayd-Boychan, el ganès Paul C. Cuasi amb un temps per sota les 30 minuts en la distància de la prova el corredor del Barça Jordi Comas Benito Heda amb cinc triomps a l'Ammella, Xavier Cortés Huete, postmarquista del cross del 1996 David, Gui David Guillemet i el manresà Joan Piqué amb fèmines les favorites són Lídia Rodríguez Asna Bahom Teresa Polido i Carme Ballesteros El que fa els veterans, Lliga Intercomarcal, Grup A, també s'estrenen aquest cap de setmana, oi? Partits per demà, a partir de dos quarts d'onze, Dermi a la capital, eh? Berga, Gironella, això dos quarts i a les onze, Porreig, Piranaica, perquè fa el grup B, el grup B no hi cap, eh? El grup C, el grup C a partir de les 4 a la tarda, un triangular, eh? Balserany, Cal Rosal, que jugarà a Navàs. Va, triangular. No em va ser el camp el que, que em mirar, eh? El camp a Navàs, doncs, a partir de les 4 de la tarda, del, avui... Bal seren Carl Rosal. Per què fa la petanca, primera divisió demà, tots partits per demà a partir de les 9 del matí, Sant Padó, Cal Riera, amics de la petanca, Gironella, l'Escorpí i Viladumiu, 9. Per què fa la segona divisió, Cal Riera, Torrent de Baix, i per què fa la tercera divisió, Navàs, Viladumiu, 9, i Viladumiu, Viladumiu 9B, amics de Cacerres, una altra derbi, eh? a la tercera divisió demà a partir de les 9, eh? aquí a Viladumiu, Viladumiu, 9B, amics Casserres, Jaume, ai Ramon, perdó, Ui, que no té micra. Hola, què tal? Hola, que tal? Hola. Eh, Ramon, sí. què m'ha vist d'explicar de ciclisme? Sí, que Polito Rodríguez és de ser la volta darrere de Valverde i contador que guanya la volta més disputada als últims temps. Rodríguez continuarà sin el número 2 del Mundial darrere de Wiggins. sí. Sí. Ja està? Ho tens tot? Sí. Doncs bueno, són dos quarts, no? Falta, falta... Sí, són dos quarts en punt. Passem la segona part de la publicitat i tornem. Res. Amb... Amb la meva secció? Amb la teva secció, oh. parlaràs de... De l'escalada. De l'escalada. Fins ara. Fins ara. Fins ara. Esteu a la sintonia de Ràdio i Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la l'EPOMA.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 Plaça Ciutat número 5. Telèfon 93 822 19 comprar, 66. No el seu pis o la casa? Assesoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assesoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assesoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. El 14, 15 i 17 de Octembre, torna Porreig al Festival Bergada Folk, un festival per no parar de ballar. En aquesta quarta edició ens visitaran grups de França, Bèlgica, Itàlia, Mallorca, València i Catalunya, que ens ensenyaran a ballar els seus valls i ens oferiran concerts per balli tothom. El dissabte 15 a la tarda, a la Plaça Nova, hi haurà una demostració obert al públic. Per entrades i abonaments, a la Biblioteca de Porreig. Vina al Bergada Folk, amb la col·laboració de Ràdio Porreig. Estudi de pintura Ramon Bertran Vols entrar al món de l'art, de la pintura? Apunta't amb nosaltres, fem moltes activitats. Classes de dibuix i pintura. Visites a exposicions, sortides a pintar, exposicions col·lectives. Informa't -te al telèfon 618 76 76 30. Estudi de pintura Ramon Bertran És hora de donar una nova imatge a casa seva Canvi la porta del seu garatge En un dia li montem. Metàl·liques Porrets Som distribuïdors oficials de portes Novoferm Alçal Canal sense soldadures Canalum Barrets de xamaner i Aventum. I escales Ideal Kit Estem a Porrets A la parcel·la 28 del polígon industrial La Sala Informis al telèfon 931 o a Metall Ara és hora de canviar. Disposem de finançament sense interès. Metall Puigreig, com a dia? Diga'm tu, sí on tinc d'anar de rebaixes? Ves-hi al molí del castell, com les trobaràs més baixes? He el teu refilet, tot i la teva ronquera, i ja me n'hi vaig de dret. No vull pas quedar-me enrere A les rebaixes de Comercial molí del Castell hi trobareu fins a un 20% de descompte Ja ho has dit tu, Passarell i tothom en fa cabal Comercial molí del Castell entre Vià i Cal Rosal Mariona! Oh! Moltes gràcies, estic molt contenta d'estar aquí Mariona! Mariona. Mariona, No vas amb aquesta camisa tan maca, està florejada, eh? Doncs pues vinc a presentar el nou programa. <ríe> molt bé. <ríe> el molt nou bé. temporada de Esport. Molt bé, Mariona. Seg del segon capítol de la temporada. Segon capítol. Ostres, sigui, veu ja tenim Facebook? Bueno, sí, però no, no va molt bé, pel que sempre. No, no va Ta molt bé. Però és igual. No, Ai, ja. Ja. ja anirà, eh? Tenim en, en, en, en Facebook en aquest programa. Tenim sí. el Tapes Tapes Facebook. Es diu Tapes, el eh, qui es vulgui connectar. Que vagi Tapes Tapes, sí que busqui. A el... Tapes Tapes, però si veu de que veu, no és sé, una altra cosa, perquè nosaltres hem trobat Tapes Tapes i Liverpool. Bueno, doncs que posis Radio Porreig. Jo, jo eh, he fet un blog. Se n'obren molts de Tapes Tapes, quan obres de... Tapes Tapes. Sí, de sí. sí? sí. sí. sí. <laughs> Ràdio Porreig. Bueno, hem de buscar la que se'ns acosti al nostre programa. El teu blog, Mariona, de Ràdio Porreig, què comentaves, sí. que és? Eh, Bé, he bueno, ficat fent-les curiositats sobre el món del motor, sobre la, la setmana passada que vaig parlar sobre els motors hidràulics, l'únic és que no sé exactament com, com funciona, però no pateu perquè ja m'han enterat-hi, només faltaria, i ja us posaré el dia. Bé, Mariona, els, passem a l'escalada, el tema d'avui, castellat, sí. perfecte, eh? Mm. Doncs molt bon dia, audiència de Ràdio Porret, ja avui us parlaré de l'escalada, així que prepareu bé els mosquetons! Oh. <sí> no et preguntant mai quin seria el millor dia per anar a escalada amb els vostres col·legues? Bé, doncs, no és només el bon temps el que permet escalar gairebé durant tot l'any, és sobretot la qualitat i la varietat de les vies que ha convertit Catalunya en una de les destinacions preferides per a enfrontar-se a la muntanya cos a cos. Montsec, Prades-Montserrat, els ports i els Pirineus, en tota la seva extensió, són avui en dia una de les zones d'esclada més reconegudes internacionalment. Sí, senyores i senyors, a casa nostra. Uh -huh. Els Pirineus i Prepirineus, des de l'alta Ribagorça, gursa, els Pallars i la, i la Vall d'Aran, fins al mar... Passant per la, per la Serra del Cadí i la el Pedraforca, els Pirineus Catalans tenen una bona destinació per l'escalada i l'alpinisme a estiu i hivern. Tu, Mariona, has practicat mai l'escalada? Sí. sí. Sí, sí. Primer que vaig practicar l'escalada, Déu meu, no, no podia. Anava amb aquells cinturons que et posen, amb els professors, saps? Que devia tenir pobra sis anys o així. I... I, I la professora no, no va dir que es no? Doncs podia puja pujar un, dos, potser dos metres. No podia, estava cagada. De por. Sí. De l'alçada. Em va posar por I Jo l'any passat, <laughs> passat, que estic a Manraig de Tons, vam anar a Montserrat. I ens van fer escollir entre anar a caminar i anar amb el tramvia jo com que, jo, primer vaig voler anar a caminar però com que vaig enterar que m'havia de llevar a les 4 de la matina vaig dir ui no no no, no, no. <laughs> ja vas també caminar sí, per sí. tant d'hora no, eh? no però jo també recordo que algun cop sí, que vaig anar a esquiar va, va anar amb les estades esportives de Berga vaig a fer escalada i va ser superxulo jo, jo m'ho vaig passar molt bé la sensació de poder escalar fi, fins a dalt de tot i, i, i, i complir el teu objectiu et fa sentir molt bé dius sí senyor ho he fet molt bé, Mariona, seguim. Un altre uh, enclavament idoni per, als, per trobar vies uh -huh. de, tots, de tots els nivells és magnífic el congost de congallats. En un dia més uh, es poden fer ascensos guiats en diverses parets que ens permetran familiaritzar-nos fem uh -huh. sense perill amb les diferents tècniques d'escalada clar, ja tenim informant sobre això sí. i bueno, aquí a Catalunya clar, és una passada, perquè tenim mar, tenim muntanya i tenim de tot ¿vale? uh -huh. o sigui, és tot concentrat i tenim de tot o sigui que pots anar a esquiar a esquiar i a, a, a, a, a fer escalada on tu on, com tu vulguis, a molts llocs el, el Jaume, ja vivim eh, des de casa nostra, segur que m'ho que sí Jaume Ah sí? I, sí Jaume, que tu, tu saps quina és la muntanya del Vallès Occidental? <ríe> uh, uh, pues, no sé, fa poc es va cremar, potser? No, no? la mola La mola, és la mola la, del, la, del Vallès la Vall altre, sí. No, molt bé. sí, sí, i des casa meva cada dia ha gent que, que baixa fent per agudisme mm -hmm. i a vegades, a vegades sí. baixen des de casa meva que sí, Jaume? Sí, me'n recordo una vegada a... que vam estar greugers sí. Estàvem dinant sí. i vam, vam mirar el cel i vam veure un home i va caure... El pati de casa nostra va caure allà. Carai. Sí, sí, el, el tio dalt <sum> i no va passar mal. Ara devia caure, devia ater aterrar allà. Això va aterrar. Ah. Sí, sí, sí, però... Ré, que acabem la secció, Mariona. Sí, sí, ara comentarem els tipus d'escalada, perquè estat informant. És el, hi ha, ha l'esportiva, la clàssica, l'artificial i, i la de gel. Bé, jo només us vull dir que aquesta setmana he, triat, he decidit parlar d'aquest tema perquè crec que l'escalada és un esport molt atrevit i engrescador. Vull salut a tots els escaladors i escaladores que ens escolten des d'aquí. I tu des de casa teva tria la modeta esportiva que més t'agradi. Moltes gràcies. Molt bé, Mariona, doncs fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve no ens falleu. No ho farem. Jo amb el Jaume ja anirem molt de pressa i parlarem del futbol. Abans de, abans de motor, no penseu, eh? és que l'Albert té molta feina, eh? està enxufat allà, que, que, que, que sembla el ratolí del mateix ordinador, eh? està enxufat allà buscant l'última hora de, de tot el que està passant, sí. sobretot em sembla que és eh, motos oi? avui, aquest cap de setmana. Motor. Eh? motor, però em sembla que són motos. Eh? després parlarem amb ell i ens ho explicarà, perquè a més a més hi ha novetats, també té sintonia nova. Eh? de Cinti Nova, aviam si agrada més ja l'escoltareu, ja em quedieu vosaltres aquí la taula mateixa i la, i la gent que ens escolta, si es vol connectar vol mirar de trobar aquest tapes-tapes, dintre de molts tapes-tapes, ja, això ja serà divertit i si es vol trobar i vol puntuar doncs la cançó també ho podrà fer eh, des d'allà, des del nostre Facebook eh, del programa. Jaume, futbol, tercera catalana, grup 7, segona jornada. Vila de Cavalls, Club de Futbol, San Salvador de Cercs, Club de Futbol. El camp jornal, partit... Municipal Vila de Cavalls. I l'àrbitre... Gontolo Aguilera Felipe. Aquest partit és per demà, a partir de les 5 de la tarda. Següent. Joanenc Futbol Club, Jironella, Club de Futbol Atlètic B. El camp on aquest partit... Municipal Sant Joan Vila Torrada. I l'àrbitre... Ibrahim Cabouri. Uh, a, mai partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda, Següent Porreig Centre d'Esports Pirinaica Futbol Club. Aquest partit es jugarà al el... Municipal de Porreig. I a l'àrbitre, Didac Sánchez Elvira. Aquest partit es jugarà demà, com deia el Jaume, eh, aquí el Municipal de Porreig a partir de les 4 de la tarda. Següent Olban Centre d'Esports Nástic Manresa Club. Uh, a, cam camp municipal d'Ulbán i l'àrbitre Marc Granado González doncs també aquest partit es jugarà aquí al Berguedà eh? demà a partir de les 4 de la tarda ui no de ser dos equips no? diguem ai no no no res <supos> ara sí, segona catalana grup 4 segona jornada club de futbol Parets club de futbol atlètic Gironella el camp. Municipal Josep Seguer. I l'àrbitre? Alejandro Carrillo Vilchef. Doncs què hem de dir d'aquest partit? El Gironella mirarà de refer-se demà a parets a partir de les 12 de l'engruixida derrota patida a casa. 1 a 6, eh? El primer partit a casa va perdre 1 a 6. Els gironellens han concretat aquesta setmana el fixatge d'Àngel de la Concepción de Porreig. El tècnic del Gironella, Xavi Poses, ha comentat que s'ha de reconèixer que no hem començat bé. Confio que aquest resultat serveixi per reaccionar. I el primera catalana, grup 1, segona jornada. A Via Unió Esportiva, Sant Quirze del Vallès Futbol Club. El camp on jugarà partit. Municipal d'Avià. I l'àrbitre. Ricard Vidal Clarmont. Aquest partit es jugarà precisament, eh? horari 9, 9 també, eh? com serà el camp de demà, a partir de les 12 del migdia. Per què dèiem això? és doncs perquè l'Avià estrenarà demà la nova gespa i rep un nou vingut al Sant Quirze. En un horari excepcional, les 12 del migdia durant la temporada, els seus partits serà dissabte a la tarda. L'Avià afrontarà demà la segona jornada de la Lliga de Primera Catalana al grup 1. L'equip que dirigeix Joan Prat rebrà la visita al Sant Quirze del Vallès, un conjunt nou a la categoria. Aquest enfrontament servirà per estrenar la nova gespa natural del camp municipal d'Avià, que s'ha replantat aquest estiu i a la vegada per fer la presentació dels equips base de l'entitat. L'entrenador dels bergadans, Joan Prat, comentar, ja ho va comentar -ho aquí i també aquí a l'emissora, eh, que la pretemporada ha estat força complicada perquè hem, segut, hem, perdó, hem hagut d'entrenar-nos entrenar, entrenar a Berga, Sant Jordi i Navàs, però segur que... El... ...en Renou haurà valgut la pena... ...perquè la nova que verda s'ho ...tot i que ara el que hem de fer és adaptar-nos... ...i de seguida... ...la Vià va obrir la Lliga diumenge passat... ...amb un treballat triomf a casa del Montcada... ...per 2-3, eh? primera victòria, primer partit... primera victòria fora al camp de Montcada... ...un resultat que ens ha de donar confiança... ...tenint en compte que la campanya passada... ...només van poder guanyar dos partits fora de casa I want to not mentre es del motor, a l'Albert parlarem del Puigregenc Christopher Bosque, que va acabar a 39 en la cursa de sub-23 als Mundials. El corredor Puigregenc del Tomàs Vallès-Cannon del Christopher Bosque va acabar en el lloc 39 la seva participació en els campionats del món que es disputen a Saffelden, Àustria. Bosque va estar més encertat que el seu company de selecció Pablo Rodríguez, que es va haver de retirar també al quart lloc de l'equip Tuga, els segadors de la Petit Troté, al León del Mont Blanc. L'equip Tuga, els segadors, format per Jordi Armangou, Club Esquí Berguedà, Salvador Vilalta, Unió Esportiva Castell i Josep Maria Cabanes, Club Esportiu Camprodon, van ser quarts a la Petit Troté a León del Mont Blanc. Es tracta d'una marxa no competitiva, amb un recorregut de 280 km i un desnivell positiu de 23.000 metres que es disputa conjuntament amb el gran esdeveniment de l'Ultra Trail del Món Blanc. Canviem de musiqueta, perquè no estem parlant de futbol, ja... Tinc la llumeta, que no se'ns assentien els, els, els companys ja eh, que els tenim aquí a l'estudi. Berga reuneix els millors en el segon trialó Silesfish. La segona edició del trialó Silesfish portarà a Berga aquest cap de setmana 600 participants, entre els quals alguns dels millors especialistes de llarga distància, com Marcel Samora, cinc vegades guanyador del Ironman a França. El barceloní és el favorit, però també hi prendran part altres triatletes de primera línia, com Francesc Godoy i Eva Ledesma, defensors del títol. La prova tindrà lloc demà i hi haurà activitats durant tot el cap de setmana. Altres noms destacats que seran de Maverga són Álvaro Velázquez, guanyador del full Aikant Mallorca, i Jan Sibersen, triatlet internacional que més és conseller delegat del Seifish. En categoria femenina, una altra de les principals candidates al triomf serà la gallega Saleta Castro, campiona estatal de la llarga distància. La prova començarà demà a les 10 del matí al Pantà de la l'Avells amb el tram de natació de 1,9 quilòmetres. El segment en bicicleta de 90 quilòmetres recorrerà diversos indrets de la comarca i l'atletisme de 21 quilòmetres serà per dins de Berga. Es preveu que el primer ar que arribi als pels vols de les dues del migdia i el darrer a les sis de la tarda. Organitzada pel Dual Groups i el Club, eh, perdó, i el Club Triatló Berga amb el suport de l'Ajuntament de Turisme del Berguedà i del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Berga. La prova és, és oficial de la Federació Catalana. Com a activitats complementàries s'ha preparat a la zona Expo avui de 10 a, de les 10 de matí a les 8 del vespre i demà de 11 a les 6 amb una vintena d'expositors al passeig de la indústria. Avui tindrà lloc la presentació de la cursa amb els trialetes d'èlit i diversos briefings a partir de dos quarts de 6 i la festa de la pasta, un baranà sopar a partir de les 9, demà es farà lliurament de premis a partir de les 6 i la festa de Cluenda a partir de les 9. Ja el tenim a por l'Albert, aquí. Albert, bon dia. Bon dia. Com vas, amb aquesta sintonia, Pep? És veritat. Ah. Ah. Va, aviam si us agrada. Eh. Aquesta, aquesta Vens, era guapa, eh? Sí, aquesta estava bé, però a partir d'ara... Sonarà. Canviem, aviam si us agrada, va. No és eh? Ja facis. Ja. Va. No, aquesta també està bé, Mariona, però no és autèntica. No autèntica, eh? Va, eh? Que us la, sonar, la cançó, Aquest ja ho és el començament, eh? Un moment, eh? Comencem... Tanca. Un helicópter del RAC? <laughs> <laughs> <laughs> que, no, que no falti algun accident? Veus? Veurem així de memòria. Ja t'alçats de memòria, eh? Quina marxa, no? Home, és que és com és el motor, no? És A part d'això, és com és aquest any el... És un heavy, un heavy metal. No ben bé, no ben bé. Però com que la és... sintonia és el de menys... No i, ballarem, és fórmula i... 1, sí. barraixet amb barraques. Exacte. No les ballarem, d'aquí és el tema. No. Ja cas viu coneixem tots. Ja ho coneixem tots. Eh? Vas ah. a ah. bueno, aquesta sintonia nova de part Arrenquem, sí. Arrenquem, Arrenquem. i jo voldria fer doncs, eh, molta feina, com deies tu, en col·laborem tot amb una secció, moltíssima feina perquè eh, encara que nosaltres hem començat molts dels campionats ja s'estan acabant. Alguns ja els hi queda tres curses, quatre també els comarcals, els internacionals, per tant, eh, tindrem un mes o més i mig de moltíssima feina, ara, eh, Incluint, evidentment el, el Ralli de Catalunya que aquesta tancarà, tancarà la a la temporada mundial de radis. Comencem, jo m'agradaria començar doncs, eh, amb el gran premi de Monza no? amb, el, amb la cursa de la setmana passada ja que doncs, bueno, jo crec que Fernando Alonso que surti enrere la graella eh, crec que ens augura una cursa molt emocionant perquè se centra pràcticament tota l'atenció <ríe> al pilot pilota si més no a les càmeres i és que doncs, després de la mala jugada de, del Monoplaça Vermella a la q 3 del dissabte tot pintava desastre a l'escuderia a l'escuderia ...per la cursa de diumenge... ...però l'excel·lent temporada doncs, que està fent l'Astorià... ...no podia ser que la mala sort que va tenir... ...que el perseguia a Spa amb l'incident que van tenir dels quatre pilots... Eh, ...continués... ...inclús després de la Q3 del dissabte... ...que no poguessin doncs marcar la pòlea Ferrari... ...o inclús les dues primeres... ...les dues primers posicions a la grella... ...dons va ser un miratge... ...ja que la cursa del diumenge doncs, a l'11... ...es va transformar altre cop de màgic... ...i el monoplaça número 5 va rebre tota la força... dels tiforsis italians... ...i tots dos junts van començar a que, combinat amb els incidents que es van produir al capdavant, doncs van col·locar la segona posició provisional a, a l'Astorià. Darrere seu venia el Sauber de Sergio Txecopérez, com una autèntica bala, eh, després d'una excel·lent estratègia de, del seu equip i de la magnífica cursa del Mexicà, que jo crec, i per mi, la manera meva veure, va ser el millor pilot de la cursa, perquè tant, el seu equip va fer una estratègia perfecta i inclús, a més a més, ell va fer un pilotatge sensacional. Llàstima que els hi falti la regularitat a, a l'equip Sauber, eh? Uh -huh. Amb un Sauber, eh? Amb un Sauber, sí senyor. Que aquí havia el Pedro Martínez de Rossa. Per cert, que no se m'oblidi, Pedro Martínez de la Rossa complia la cursa número 100 a la Fórmula 1. 100 grans premis a, a la Fórmula 1, eh? Uh, un, altre, un altre pilot d'aquí que, doncs, que compleix, en aquest cas, ja sabem Fernando Alonso, però... Uh, Pedro Martínez de Rossa, 100 grans premis a la Fórmula 1. Uh, D'altra banda, um, pel que fa darrere seu, Felipe Massa va ocupar la tercera posició final i eh, desastre doncs, de, del Red Bull, desastre perquè doncs, els problemes de Sebastian Vettel es van reproduir el diumenge i va acabar abandonant amb una cursa que va fer un 0, i a Mark Webber a l'última volta doncs, li, va sobrar, eh, li va sobrar una volta al Red Bull també de, de Mark Weber. Al final de les 53 voltes el McLaren de Lewis Hamilton, que va fer una cursa perfecta, va creuar la bandera quadres en primera posició, seguit de Sergio Checo Pérez, que a poc li va faltar per cert d'atrapar Lewis Hamilton, potser quatre voltes més, i Fernando Bonso que va aconseguir la tercera posició i que em va treure molt i molt partit d'aquesta tercera posició a Monza perquè una tercera posició tal com està el Mundial i amb les curses que en queden, que en queden set va eh... donar mirant de la puntuant mínim sí, sí, sí, eh? la regularitat serà clau d'aquí al final i si aquesta regularitat es continua doncs evidentment es continua succeint moltíssimes opcions tindrà el pilot Astorià d'aconseguir doncs, el seu tercer títol Mundial Uh, un que va descartat, tensió jo, per la lluita pel títol va ser Jenson Button, mala sort va tenir el, el, el britànic, va ser molta mala sort perquè estava fent una cursa sensacional però la mala sort a McLaren, que per mi és el cotxe millor d'aquest any, uh, és el que últimament està sent el cotxe millor moltíssima mala sort per Jenson Button La setmana que ve, continua el show a Singapur eh, a la ciutat dels Gratacels Asiàtics en plena nit, amb un circuit que es fa de dia, això sí eh? uh, Com està la classificació, Ramon? Hola Fernando Alonso té 179 punts, el segon és Luis Hamilton que en té 142, el tercer és Kimi Raikkonen amb 141 punts i el Sebastian Vettel que en té 140. Molt bé, correcte, doncs un coixí còmode per Alonso. Cal recordar que tant Alonso com eh, Luis Hamilton han guanyat tots dos tres curses aquest any. I això passep, canviem totalment de tema, passem a la nostra comarca i és que demà a Cacerres es realitzaran les tres hores de resistència de terra. Vila de Cacerres, eh? És puntuable per al Campionat de Catalunya i sapigueu tots aquests que hi vulgueu anar doncs, que la prova tindrà lloc a la finca de la muntana que està situada a la carretera vella de Gironella Sabeu entès la carretera vella Gironella? Sí, sí Doncs mira't al Google Maps al quilòmetre 2, veu? Eh, per tots els que hi vulgueu anar i evidentment els, els que hi participin eh, les inscripcions seran de 8 a 9 els que hi vulguin anar no fa falta que hi vaiguin i... Eh, <coughs> han acabat d'això és molt graciós <ríe> el eh veig d'aquesta <que> sí? <ríe> cintoria em passa eh, seguidament has realitzat els entrenaments fins les 9.45 i la cursa s'ha de les 10 a la 1 Vàries notícies de casa nostra abans de passar a una notícia important doncs després de dos mesos Mora d'Ebre també acull demà la Copa Catalana Supermotor la prova tindrà lloc al circuit de Mora d'Ebre és la quarta cita del certamen i després d'aquesta en quedaran dues també per acabar el campionat com us deia molts campionats estan acabant la categoria per on l'ocupa és liderada amb absoluta humilitat, i amb absoluta humilietat, no sé com dir-ho perquè és humiliant, però no va Francesc Cotxarrera, que ho ha guanyat tot, eh? és líder després de d'haver guanyat tot en aquesta categoria. Demà pràcticament té el campionat a la butxaca, i el seu cinquè títol, els entrenaments també seran demà de 8 a 11, mentre que les curses seran de 11 a 30 a les 3. I acabem parlant també de la nostra comarca molt ràpidament, perquè tenim eh, la població de mal partida de Càceres, no la nostra comarca, ja ho veieu, però bueno, ja n'hi caps. Acull aquest cap de setmana la seteva prova del campionat de motocross d'Espanya. Mm, bé, bé, bé. Penúltima, penúltima ja prova del campionat. I el nostre interès, perquè és, doncs... Eh, si no em posa a sintonia, Pep, se m'acabarà la deu, sí, eh? No vols, la... la mateixa, la, home, la... la mateixa. Si es tanca la porta i tornem-hi. El nostre interès se centra, evidentment, en la participació dels principals pilots bergadans de casa nostra, que són els que ocupen posicions altes, els més amunt. Cas del Roger a MMAX Elite, que ocupa la novena posició, i cas del Ramon Serra, al Puigratxenc, que és 11è, MMAX 2. Demà, MMAX 2, els horaris, els entrenaments, doncs, de 9.45 a 10.30. La cursa, la primera, de la primera mànega, serà de les 12 a les 12.30, més dos voltes, i la segona, de la 1.30 a les dues també eh, més dues voltes també amb el 1 la categoria del Roger de 10-30 a 11-15 els entrenaments i la cursa, la primera serà de 11-15 a 11-45 i la segona de 12-45 a 1-15 i cal recordar doncs que no tenen cap opció ja de ser ni subcampions però bueno, una bona posició també els augura un bon, un bon campionat l'any que ve amb un bon equip, crec jo i també amb les notícies Només ho podem veure per tele de porte I a l'hora que els hi surti d'allà amb volen uh -huh. Per tant no és en directe Inter Economia ha desaparegut del motocross Només ho podem veure per tele de porte I tots doncs aquells que ho veuen els nostres pilots Però és en diferit I a l'hora que li guafen el mundial de ratlles A les 3 de la nit Clar eh? Amora, que audiència màxima, eh? Bueno, haurem de, sí. Sí, sí. Eh? Haurem de tenir el teledeporte posat. Exacte. Eh? I anem a l'internacional, dos temes destacats. Mundial de ratllis. Es disputa la desena prova del Mundial, el ratlli de Gales. Eh, típic, hem de fer-ho del novembre, ara s'ha passat al setembre. Una prova, doncs, que com t'enfang, neu boira, rest, tot això ha desaparegut. El disportar-se al setembre, doncs, la terra és seca, no hi plou tampoc. Per tant, no té la l'emoció que té en tanys. Uh, ells van disputar sis trams, amb la, amb la qual cosa Shani Matilabala va aconseguir la primera posició, va acabar líder al dia, amb 12 segons sobre Peter Solberg i Sebastian Loeb amb 21 segons, que ho té tot de cara. Si guanyes Loeb i Mico Urbonen abandonés, que ha tingut molts problemes abandonés, eh, Sebastián Loeb seria campió del món. De totes maneres, el principal rival del Loeb és Peter Solberg, no és Mico Urbonen, ja que Mico Urbonen és el seu company d'equip i en aquest cas faria doncs, de, de Felipe Massa que ningú rigui <laughs> avui es disputen sis trams ara se n'han fet 3 la bala continua líder però Sebastián López ja segon a 22 segons mentre que tercer Matz Osberg a 26,1 segons demà sis trams i demà, podem dir la setmana que ve doncs, si finalment Sebastián López de nou per novena vegada va ser una mica avorrit ja campió del, campió del món i acabem amb motociclisme perquè aquí sí que hi ha emoció aquest cap de setmana doncs, el... hi ha el gran premi de Sant Marino al circuit de Misano Circuit de Misano. o Wall Circuit Marco Simoncelli, Misano. eh? Uh -huh. Uh -huh. Des de l'any passat porta el seu nom de Marco Simoncelli, perquè és un va néixer ell, pràcticament, doncs, és el circuit Marco Simoncelli. I tenim emoció de les fortes, perquè tenim un nou freca-frec entre Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo, Ho veurem d'aquí una estona comença la qualificació, de moment, ahir, pluja, pluja, eh? Pluja, per tant, no van sortir ni Jorge Lorenzo ni Dani Pedrosa, en el cas de Moto2 no va sortir ni... Márquez i Espargaró, avui sí han sortit Márquez, Espargaró i Pedrosa i Lorenzo, en el cas de Moto2 el Pol ha estat el més ràpid seguit de Càlex i de Marc Márquez, i en el cas de MotoGP el més ràpid ha estat Bautista, seguit de Rossi un cop més continua confirmant que la moto va bé en moll seguit de Dani Pedrosa, de Jorge Lorenzo i de Dani Pedrosa com dic, avui les dues, la qualificació seguidament Moto2 i finalment Moto3, les 4 de la tarda ja Uh -huh. uh, perdoneu, hores d'ara s'ha de fer moto 3 A les dues, moto GP I a les 4 de la tarda, uh, moto 3 oh. Finalment, uh, uh, això es pot veure per Telecinco eh? I per Energi uh, Això un mundial que l'estan portant molt i molt bé uh, Recordar que la cursa serà demà Doncs la primera a les 11.15 La segona a les 12.15 I l'última, moto GP, a les dues Primera, moto 3, segona, moto 2 I última, moto GP Dit això... Uh, el Ramon Bolí quatre coses. Sí, rec uh, bueno, recordem que tenia dies continuava substituint el, va el valencià Hector Barberà. I Espís i Anone pròxims pilots dels les satèl·lits Ducatis. Per tant, uh, Anone que puja uh, a MotoGP, eh, a Ducati. O sigui que uh, emoció, perquè aquest també és un altre com el malaurat Marco Simoncelli. Tot i que té una mica més de de posicionament a la pista recordem a Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo estan separats per 13 punts el Moto2 no val la pena dir-ho perquè és humiliant i us imagineu que el Maverick Vinales guanyés i que guanyés el Mar Marquez que està clar, o el Pol Espargaró i que guanyés el Dani Pedrosa amb tots els respectes per Jorge Lorenzo què faríem? 3 no sé. pilots catalans dominant el mundial de motociclisme no sé on anem a parar. és molt important això eh? molt important, sí senyor com a, com a molts d'altres esports, eh? Correcte. Alguna cosa més, Ramon? No. no mou, eh? Doncs aquí tanquem, Pep, a la sintonia que les fos ja fa estona. Ah, aquí està. Fins la setmana que ve. Senyor. Les posem a la sintonia. I petonets tots. A, a veure. La setmana que ve intentarem fer-ho dos parts, A veure, aquesta setmana hi havia tanta cosa i tanta cosa que, sí, que no hem pogut sí, englobar-ho tot. Eh? Exacte. Uh, ens hem hagut de sortir d'aquesta manera. Però ja hem sortit també, sí, eh? sí. igualment com la setmana que ve i l'altra, i l'altra, i l'altra. Perquè tot just acaba de començar. Nosaltres dissabte que ve tornarem a ser aquí, si Déu vol, a partir de dos quarts d'una. Molts petonets. Adéu! Adéu! Adéu. Ara ens ho les notícies. Adéu! Valeu!